Частина п'ята, сон чи ява. Мов крізь землу, вважається мені лід, якісь зимні руки, вода, я в воді. Це сон. Якийсь голос кличе. Чую рідне слово. Друже, химарний козирлюга. Поважився купіль голий, зимно. Пізнаєш мене? Українське слово приводить мене більше до притомності. Пізнаю свого товариша Василя Романишина. Він розказує. «Знаєш, я впав хворий позаду. На щастя, їхали на конях сербські лікарі з полоненими австрійськими лікарями посадили мене на коня. В край дороги бачимо шестеро людських тіней, які сидять похилені довкола огнища і напівприсипані снігом. Зі словіщим почуттям я приблизився до них і пізнав тебе. Зліз із коня, подивився ближче і зі страху мало не впав». На щастя, твоє серце якимось невияснивим чудом іще билося. Цей час я закликав усіх лікарів, і ми відтили тебе снігом і рятували різними ліками, та все таки ти далі був непритомний. Ми зважилися на крайню спробу врятувати тебе і привезли тебе до того потока. Тепер ще тільки трошки витримаю воді, і Богу дякувати, будеш здоров. Де мої товариші? Остались на горі і сидять довкола огнища. Огонь горить. Ні, погас. Вони мертві. Не думай тепер про них. Важке мовчання. Де вони, обоє? Вони живуть і ждуть тебе. Довго мовчання. Наразі з моїх очей продерлися дві великі, важкі сльози, гарячі, наче кров, і покотились по знуждованім обличчі, мов два камені, по висохлій, бурею битій, громами розритій землі.